është pjëtur Sheikhu ndëruar Abduraziz El Buraj, Allah rrëjtë. Allahu ju bekof dhe ju dhënë të mira o Sheikhu jënë. Kemi ju pjëtje rrët Sheikhu Husein e Sharajtë, Allah rrëjtë. Nga se disan zënës, dhije, këtu në Shqipëri, thonë se ne nuk e njohim atë. Andaj shfarën a thoni dhe shfarën a këshilloni ju për Sheikhu Husein e Sharajnë, Allahu ju bekof. është përgjigjur Sheikhu të ke thonë. Husejnë Sharaj është nga nëzënësit e më dhejnë të diesë në Darul Hadith në Mufrak Hubejsh të Jemenit dhe është a i që më zvenson muha në mësime, kur unë largohem nga Darul Hadith në Hubejsh. Gjithashtu a i mban hytbe në qendrën tonë, pra në gjamin tonë, në mungesën time. Andaj ne përshka të kësaj e lafdrojmë në lidhje me ligjërata dhe mësime të ti që po i mban juve dhe a i është i kvalifikuar në sha Allah për atë gjëhë. Allahu ibek l'afi.